החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. ימים, כל אישה בגילי, הרתה לפחות שמונה עשרה פעמים. אברהם מחייך ושוטר, מוצץ מקטרתו בכל פה. ביטחון זוגתי, פרצות אלוהים, אפילו מטטל אל יורד. עברים כל לילה, שומעים. צערי מתייפה אך מרח, חגר הן אינה, אלא רק אמתך, אני אשתך הכשרה. Hey! אברהם מחייך ושוטק, מוצץ מטרתו בכל בית, ביטחון זוגתי, לרצות אלוהים, אפילו מטאטליות. לרצות אלוהים אפילו מטאטא יורד, זה כתב במקור איציק מנגר, בנימין טנא, תרגם, ומי שהלחין הוא סגל. שלום, מישה. שלום. שנמצא אי שם בערבות uh, LA, כן? כן. Uh, וקודם כל, תודה שהצטרפת אלינו, זה גדול בשבילנו uh, לארח אותך. Uh, לא צריך בכי, סיבה. בכי. תודה. לא צריך סיבה, אבל בכל זאת מצאנו שתי סיבות עדכניות. הסיבה הראשונה היא שפוזי יצא עכשיו שוב על ויניל במהדורה חדשה. וואו. כן. והסיבה האחרת, ולא פחות חשובה, היא שאתה הוצאת בעצם אלבום חדש לפני כמה שבועות. נכון, Flat, נכון. פלט ארץ. זה דווקא בארץ. כן. ונדמה לי ששאלתי אותך, כשזה יצא, כשהחלפנו uh, בצ'אט, uh, האם זה גם יצא uh, פיזית, או שהוא זמין בספוטיפיי ובשאר הערוצים? Uh, זה uh, הכל, הכל אונליין, הכל דיגיטל, mm -hmm. אין, אין כבר... Uh, אני לא יודע מי עושה דיסקים יותר. Mm -hmm. uh, זה, זה קצת חבל, כי זה נעים, נעים לגעת בדברים, אבל... Uh, אבל למשל המכונית החדשה שלי, אין כבר מקום, אין NCD יותר, זה לא קיים. כלום? אין אפילו חריץ ל-USB? כלום? הכל זה מה... לא, יש... הכל זה מה... מהאפל מיוזיק וזה? יש USB, אבל... זאת אומרת, כדי ל... to charge the phone, אבל זה... אתה שומע מהטלפון. כן. כן. בוודאי. אבל אתה מתגעגע לימי הויניל, אני חושב, לא? Uh, לא, זה, זה געגוע, יש בזה כזה ביטר סוויט. אני, אני לא מתגעגע, זאת אומרת, זה היו זמנים ש, ש, שהיו קשורים לתופעה הזאת של, של ויניל, וגם התקופה עברה, וגם הטכנולוגיה עברה, ואנחנו מתקדמים הלאה, ועושים אג'אסטמנט לדברים החדשים. ויש בהם הרבה, הרבה כיף. כן. בוא נדבר קצת על, על פוזי. יש לך שם חמישה שירים בצד השני של, ה, של התקליט הזה, ואחד ה... לא נקרא לזה שיר, בעצם יצירה שמסיימת את, ה, את האלבום, זה היה Uh, לזכרו של זיגי, uh, כן, סקרבניק. Uh, אתה הכרת אותו מתזמורת חיל האוויר? Uh, לא בדיוק, זאת אומרת, כשאני, כשאני התגייסתי, uh, אני חושב שהוא עזב uh, שבוע אחרי, לא, לא, לי, לא, היית, לא הייתה לי הרבה איתראקציה איתו. זה התחיל כשאני, כשהתחילו מועדוני הג'אז והתח, והתחלנו לנגן. הכל בסדר? כן, כן, אנחנו רק רוצים לשים ברקע את איועיה. איזה איועיה, אוקיי. כן, הכרתי אותו יותר, התחלתי להכיר אותו במועדוני הג'אז בעצם. כן. אבל אנחנו לא היינו כאילו, לא היינו חברים קרובים. אני פשוט הרצתי את הכישרון שלו, הוא היה משהו נדיר. Uh, בסוגריים, תכף נחזור, נחזור לזיגי, בוויקיפדיה כתוב בערך שלך, של מישה, מישה סגל, שאביך uh, הכיר את לואי ארמסטרונג, אהב ג'אז. אתה נדבקת? אני גדלתי על ג'אז בעצם, אני... זה מצחיק, אני התחלתי uh, פודקאסטים שלי ואני... עובר על כל ההיסטוריה שלי, עם כל מיני אנקדוטות, והיום הוצאתי, שמע, לפני עשר דקות הוצאתי את האפיסודה השלישית, ואני הולך להוציא אפיס, אפיסודה להיסטוריה שלי בארץ, שהיא מאוד מאוד חשובה, זה, זה הבסיס שלי, והבסיס האישי שלי היה ג'אז. אני נולדתי ושמעתי קודם כל את אל ג'ולסון, אחרי זה לואי אמסטרונג, בני גודמן, וודי הרמן, אני גדלתי ממש לגמרי על מוזיקה, על ג'אז. ואבא שלי היה, זאת אומרת, אבא שלי ניו אורלינס וכאילו זאת הייתה מקאפ. זה היה מקום להגיע, הוא אף פעם לא הגיע לשם, אני גם אף פעם לא הייתי בעצם בניו אורלינס, אבל מה שקרה זה שכשהוא עבר לגור באיסטנבול, לכמה שנים, הוא הוציא תעודה של עיתונאי ספורט, הוא היה שופט אגרוף, והוא היה קרוב מאוד למכבי חיפה וכל זה, והוא הוציא את זה לא כי הוא כל כך רצה לכתוב על ספורט, בגלל שהתעודה הזאת של עיתונאי אפשרה לו להיכנס מאחורי לחדרים הירוחים כשהגיעו נגנים מאמריקה. אז ככה הוא הכיר את רד ניקולס ואת דיזי גילספי ואת, ואת לואי אמסון, והוא ולואי אמסון תפסו ראש, ובילו איזה שבוע יחד, יש לי תמונות של לואי אמסון שאין לאף אחד, וזהו, אז, אז ככה גדלתי. ו... אנחנו שומעים ברקע את, את היואיה. <coughs> הרעיון לעשות... שיר באורש של כמה, שמונה דקות או משהו כזה, שהוא בעצם מורכב משלושה משפטים. זה היה של אריק, זה היה שלך, זה היה של שניכם יחד. כן. מי יביא את הרעיון? אה, מי יביא את הרעיון? כן. Uh, אריק, כשכתבתי, השיר הראשון שכתבתי זה היה uh, אברהם מסרן. כן. אני חושב ששלום הכיר לי אותו, אני, אני לא זוכר בדיוק את הסיקווינס, אבל אה, הוא הביא אותי לאבד את פראג לפסטיבל הזמר, ואני חושב שככה הכרתי את אריק, כן. ואריק שאל אותי, אתה כותב? ואמרתי לו, כן, אני כותב, אז, אז הוא, בוא תכתוב לי שיר. כתבתי לו את אברהם בסערה, והוא אומר, אתה יודע מה, אתה רוצה לעשות את התקליט הבא שלי. שזה היה פוסי בעצם, כן. זה היה פוזי, כן. זה נעצר באמצע, אבל סיפור אחר לגמרי. מה קרה? דבר מוביל לדבר. אני עוד לא עניתי על השאלה הראשונה שלך בקשר ל... מי עשה את האורך הזה? כן. עוד נחזור לזה. כן, תמשיך. נחזור לזה. אז קודם או אחר כך? איך שאתה רוצה. תראה, אז כתבתי את אברהם אסער, הוא נורא נורא אהב את זה. ו... ונתן לי די חופש זרימה. ממש לא, כל החמישה שירים האלה שכתבתי, הוא ממש, אני לא יודע איך הוא עבד עם אחרים, אבל הוא ממש... הוא, הוא לא... לא... לא העיר לי עליהם בכלל. הוא הביא, הוא הביא את... את יונתן גפן ו... ו... וכתב... כתב שני שירים בעצמו, כמה חם והיו היה, וכשהגענו ליהו היה, שהיה שיר אחרון, הוא פשוט אמר לי, מישל, אתה יודע מישהו, תתפרע. והתפרעת. ובעצם ישבתי על הדבר הזה, שזה היה בעצם, uh, uh, כל הכתיבה הפופית שלי הייתה מושפעת כמו ששלום בזמנו, וזה כולנו, uh, מהביטלס. וזה היה מין, מין, מין, מין, מין, מין, מין סריה הרמונית כזאת שהייתה מאוד מאוד ביטלס. וכשהגעתי לסוף הפראזה הראשונה, לא הייתה לי עוד פראזה, אני פשוט... דיברתי עם אריק על זה ואמרתי לו, תשמע, יש לי פה משהו שהוא כזה, אני לא, לא יודע לאן עם זה יותר. אז... אז אריק אמר, אתה יודע מה, תעשה, תעשה, תעשה משהו, תעשה מה שאתה רוצה. אז הכנסתי את הפסנתר קלאסי הזה באמצע, ופשוט, מה שנקרא, התפרענו. <אריה> אבל כשהגענו לסוף העניין הזה, <אריה> ואריק כתב את המילים, זה היה, זה היה הרעיון שלו בעצם, <אריה> הוא, הוא, הוא הכיר את זיגי מהחלונות הגבוהים, והוא אמר לי, מי שתשמע, היום היה, הפה, היה מלך וכל זה, מה דעתך? שנקדיש את זה לזיגי. אז אמרתי, וואלכ, רעיון נהדר. אתה יודע מה, לא רק זה, בוא נדבר, אני חושב שלערה לקמינסקי יש איזה קטע שלו, כי לא, אין הקלטות של זיגי, זה ממש אה, הזוי, אין <אז> הקלטות <הקרעיון> שלו. והייתה איזו הקלטה מהרדיו משהו, ואז אריק אמר, בוא, בוא, בוא נשים את זה, נכניס את זה בהתחלה, זה היה שלו. אז... אה, ואז הוא הוסיף את השאול הזה פתאום, וזה פתאום נהיה מין חגיגה כזו לקראת זיגי סקרבניק. כן. למען זיגי סקרבניק. וזה זה... שיר שמרגש עד היום. הבעיה היא שבגלל אורכו, זה שיר שאתה יכול לשמוע אותו בעצם רק בתקליט, בדיסק, ב... זה לא ברדיו. אולי הוא שמע פעם, פעמיים, אני לא יודע מה. ואגב... זאת הייתה תקופה, של היי ג'וד, זאת הייתה תקופה שהיה אפשר, הרום וקווין, אתה יודע, היה מרחב לפופאז, אז זה נכנס למסגרת הזאת, לא חשבנו על זה שכדאי לעשות גם ורסיה של סינגל. זה קרה לי גם עם שיר שאני כתבתי, אנשים אשר אהבתי, כל מיני, היו כל מיני כאלה שלא התייחסנו לאורך. כן, אנשים אשר אהבתי זה היה עם השלישייה, נכון? אתה דויד שנן וגורדו, וגדרון. כן, כן, גדרון. אגב, אחיו של זיגי משה, לפני די הרבה זמן, שלח לי לפייסבוק וביקש... נזכיר את, ה, את, את, את השיר הזה, הסינג. כן, השיר, ראיתי כן, את זה. כן, ואז ארחנו אותו בטלפון לפני כמה שבועות, הקדשנו תוכנית לפוזי ולפלסטלינה, ובשבילי, בתור מי ששמע את זה נגיד בזמן אמיתי, כן, ב-1970, כשזה יצא, לדבר על זה, זה בהחלט קטע מרגש, נאמר כך. אבל עכשיו... כן, <laughs> כן. תמשיך. <laughs> לא, לא, זה היכה גלים איכשהו, אני... אני... אני בסך הכל כתבתי, ו... ו אני לא, לא... לא כתבתי במטרה למשהו, אני... אנחנו כתבנו... בעצם אני חושב על זה, כל ההיסטוריה שלי, אני, אני פשוט כותב, וכשאני כותב... אני, אני, אני לא חושב על האפקט שזה ייצור, אבל... לפני, ש... לפני שאני אשכח, אז כן, אז... אתה יודע, אני... ש... את יודע ש... רק, רק שנייה, אתה יודע שפול מקארטני שמע את יסטרדי בחלום שלו, הוא התעורר, וזה היה כל כך מוכר לו, שהוא היה צריך לשאול לחבר'ה שלו אם, אם, אם השיר הזה קיים, כי זה לא יכול להיות. והם התחילו, התחילו את הליריקס, כתבו סקרמבלד אגס. כן. סקרמבלד אגס. אני, אני קראתי איפשהו שגם קיט uh, ריצ'רדס חלם על הריף של Satisfaction, חלם, קם בבוקר ו... זה, ועשה זה, את זה. זה, זה, זה, זה פנומנט כזה, אני משאיר, הטלפון על ידי למקרים כאלה. הלכת להגיד משהו וקטעתי אותך. כן, היינו בקטע של פוזי. אז חמישה שירים, וקרה משהו, מה קרה שזה לא... הרי אריק אה, בדרך כלל שהוא אה, מצא מישהו שהוא מאוד מאוד אוהב. הוא הלך איתו על אלבום שלם, או יותר מעל, או, או כמה אלבומים, אז מה קרה פה בפוזי? זאת אומרת, נכון, זה הכל, לא זה... שירים זה נהדרים, אבל אפשר היה לעשות יותר. אז מה קרה? אגב, אנחנו על לייב או שזה הקלטה? לייב, לייב, לייב. אחר כך זה, זה גם לא זה יעלה. אם לא קורא לכם, אני רוצה קצת לפרגן את התקליט הזה שלי, את האלבום הזה שלי. מוכן, לנו, מוכן לנו פה, וכשנדבר אה, אוקיי. על פוזי, אנחנו נעבור לפלנטר, אה, פלאטר. You, yes. you got it, you got yes. it, you uh, got it. תראה, בעניין של אריק, אריק היה איש חמד, כמו מה, ש, מה שראית, קיבלת. זה היה פשוט משהו פנומנלי. גם... עוד יותר לתקופה ההיא שהיה הרבה כזה מי מי מי, ואריק היה משהו מאוד מיוחד. וזה לא היה אריק, זה היה אורי זוהר. זה סיפור יגע קצת, אני עברתי עליו כבר כמה פעמים ואני כבר לא חושב עליו בכלל. ראשי פרקים. בראשי פרקים זה היה אורי זוהר בעצם, כי מה שקרה שם זה שהם התחילו לעבוד על הסרט הזה, אני חושב שזה היה שבלול. שבלול. כן, ואורי... Uh, שהיה, אתה יודע, הוא היה מין מנטור כזה, מין אליל כזה שלה, של, כל של כל הפופים, לא רק של uh, תיאטרון וקולנוע. כן. Okay. Uh, הוא קצת משך, הוא לא קצת, הוא משך הרבה במשכות של הגר גם. Uh, mm -hmm. אז uh, הם באו אליי ראש, ראש, ראשונים, כי אני כתבתי גם מוזיקה לסרטים, ושאלו אותי אם אני רוצה לכתוב את המוזיקה לסרט, לשבלול. אמרתי, כן, בטח, בכיף. אז אורי אמר לי, אבל אתה יודע שאין כסף בזה, אז אמרתי לו, תשמע, עבודה זה עבודה, אבל אם אתה אומר שאין לכם תקציב, אז בוא, בוא נעשה דיל, תשלם לי, בחודש הזה שאני עובד על שבלול, תשלם לי את ההוצאות שלי, את החשבון חשמל וכל זה, רק תשלם לי את ה... אז אורי אמר לי, תשמע, אתה לא אומן, ועזב את החדר פשוט, ובזה נגמר, נגמרו היחסים. ואני הייתי בהלם, הייתי בן אדם מאוד מאוד רגיש ולא, וקצת יותר מופנם ממה שאני היום, ממה, לאן שזה התפתח. והייתי בהלם, והוא היה, הוא, הוא גם מאוד נחשב בעיניי, זה כמו ש... בא אליך, אני יודע, אלטון ג'ון, ואומר, אתה לא יודע לכתוב שירים, ואוי, אוי, אוי, אוי, זה שוק, וכשהוא אמר לי את זה, אני הייתי אלה, אני, אני כמה ימים uh, הייתי בז בזעזוע, אתה לא אומן? ما, זה, זה ממש, וזה, ממש ואת... גרם לך איזשהו... שוק לביטחון העצמי שלך כיוצר, כמוזיקאי? כן, כן, כן, כי אני הייתי, תראה, אני הייתי מאוד מאוד, הביטחון העצמי שלי היה מאוד מאוד לא גדול בתחילת דרכי, ואני, ואנשים כמו נועם שריף או אורי זוהר, כל אחד בזה שלו, הם היו אטוריטות לגביי. וכן, יצאתי מזה אחרי כמה זמן, אבל אני... זה, זה, זה קשור לאיך אני גדלתי, כל אחד עם העניינים שלו, וזה היה מאוד חשוב לי לקבל את הוולידיישן הזה. והבן אדם לא רק שאומר, תראה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אוקיי, אז היינו מסתדרים איכשהו, אבל להגיד לי, אתה לא אומן, זה, זה מחץ אותי. ואני דווקא, דווקא אני, כי אני מאוד מאוד הייתי, לא הלכתי לעניין הזה של, בתקופה ההיא של קומרשל, ודווקא הלכתי לתיאטראות ומחכים לגודו וכל מיני דברים, דווקא אני מאוד מאוד הייתי, הייתי מחובר לעניין הזה של אומנות ומוזיקה וסרטים. זאת, זאת הייתה הכרזה מאוד מאוד אכזרית, אה, כוללת ולא לעניין. כן. וזהו, לא שמעתי מהם יותר, ואני הייתי, כמו שאמרתי, הייתי אז בתקופה ההיא לא מאוד מאוד... אה, אה, הייתי מאוד מאוד מופנם, ולא הייתי במקום של לצלצל לאריק ולהגיד, היי hey, אריק, מה העניין אורי וזה וזה, פשוט נותק הקשר באותו יום, ומאז נעלמו עקבותיהם של כולם, של שיסל ושל כולם, ו... וזהו, זה מאוד מאוד פגע בי העניין הזה. אז, אבל נשארו ס... שירים. סיפור של נשארו שירים. מה אתה אומר? נשארו שירים יפהפיים בפוזי. כן, כן, את זה אפשר לתבור, וגם צד א' נהפך לצד ב'. אני קצת הופתעתי לשמוע שאמרת צד ב', כי זה יצא כצד א'. אולי אני טוען, מי יכנע את התקליט מול העיניים. מה אתה אומר? אמרתי, אולי אני טוען, אצטרך לראות את הויניל מול העיניים. אין לי אותו פה. כן, כי הצד השני היה אפטרסוד, זה היה פתרון. לבעיה שנוצרה בגלל שאני עזבתי את הפרויקט. זאת אומרת, זה קרה באמצע פוזי. אז כשגמרנו את החמישה שירים האלה, עמדתי להמשיך לכתוב, בעצם כבר היה לי רעיון לשיר הבא. ואז הגיע העניין הזה שבלול, ונעלמו עקבותיהם. אז uh, בגלל זה, זה נהפך לצד אחד משעסק, וגם צד שני... Uh... All the rest. Oh, yeah. טוב, דיברנו, הזכרנו את פלט uh, ארף. אז בוא נדבר על פלאט עשית את זה באיזשהו שיתוף פעולה טרנס-אטלנטי כזה עם יוצר ישראלי, מנגן ישראלי, עומר למפרד? כן, כן, בחור מוכשר מאוד, מפיק. אני, היה לי רעיון שהעליתי, הקטלוג שלי נקנה על ידי חברת עננה, שהיא חברת... עננה, סליחה, עננה, עננה כן, עננה זה חברת האפריקה, כן. כן. והם בעלי כל השירים הישראלים שלי, הקטלוג הישראלי שלי, אבל דיברנו על זה של בואו נעשה דברים, אני כל הזמן עושה דברים קונטמפוררי, אני, כל הזמן, כמובן שבארצות הברית, אחרת לא הייתי עובד בכלל, ו, ובא לי פתאום הרעיון הזה, כי אני תמיד הייתי ב... עניין אותי העניין הזה של Space, Planet, Stars, Galaxy, זה תמיד עניין אותי העניין הזה, מה יש, יש, יש עוד חיים, יש... והצחיק אותי גם <עניין> יש, העניין, יש, גם לי הקאר... שעצ... יש לי משהו שעוד מעט אני איתך עליו, שקשור לזה באופן מוחלט. נמשיך. <laughs> יופי, יופי, טוב. יופי, אל תשכח. <laughs> ואז uh, התחלתי לכתוב משהו, ופתאום נזכרתי... איך שהתחלתי ש... ש... לכתוב ושמתי לזה קצת קצב וזה, אמרתי, זה מזכיר לי קונספט uh, uh, משנות השמונים המאוחרות, המאוחרות או התחל... התחלת השמונים, היה פסנתרן ש... ששמו היה רוברט מיילס, והוא וה... הוא... היה, הוא עשה... הוא עשה היסטוריה, הוא עם פסנתר ורית'ם. ו... ו... ו... הגיע לסטודיו 54, הגיע למקום ראשון בבילבורד וכל הדברים האלה. והייתה תקופה, לא? לא? תקופה של אינסטרומנטלס, מה אתה אומר? Children נדמה לי היה. Children dog. זה היה הדבר המפורסם okay, שלו. Okay. Okay. Okay. אז צלצלתי לגבי ביטון, שהוא כאילו ה-ANR, ושלחתי לו את הקטע הזה, והוא אמר, תשמע, מישהו, זה... זה נהדר, זה כאילו upgrading או updating של הקונספט ההוא לעכשיו, זה ממש, והוא אמר, תראה, אכפת לך לעבוד עם מישהו? אמרתי לו, לא אכפת לי בכלל לעבוד עם מישהו, אני עובד עם המון אנשים, חצי מגילי, כי אני שומע את הדברים, אני לומד מהם, קונה את הפלאגינים, וזה משאיר אותי בתוך העניין, והאמת היא שיפיק אותי, ואני תמיד מפיק את הכל. בואו שתביא לי מישהו שיביא את ה-view point שלו, שישמע את הדברים שלי, שישמור על האינטגריטי של הסגנון וכל זה. והוא הביא לי את עומר uh, למפרט, והבן אדם ממש, הוא, הוא גם uh, מאוד מאוד איזי, אתה יודע, uh, to collaborate, והוא ממש הביא את הוויז'ן שלי ממש בדיוק כמו שרציתי אותו. ויצא דבר נפלא, ואני מקווה שהוא... יצליח בארץ זה כרגע קצת קשה גם בגלל הברדק הזה ש... שהלוואי שייגמר ויביאו את החבר'ה כבר הביתה זה ממש כבר, כבר כואב בבטן הדבר הזה וכן ו... ו... כן, יש כאילו מחשבה של אנשים בחו"ל אני, אני מרגיש את זה אני מדבר קודם כל פעמיים שלוש פעמים בשבוע אני עם חברים טובים שלי וזה ממש כאילו סכין בבטן, צריך לגמור את העניין הזה. זה... רגע, אה, למה נכנסתי לזה? כי קשה עכשיו לדרוש מאנשים, ובצדק, אלא אם כן זה אירוויזיון, או אתה יודע, אחד מהסופר איבנטס האלה, קשה לדרוש תשומת לב, אף על פי שהדבר הזה הוא נורא נורא קונטמפוארי, אז אני חושב שהם מתחילים עכשיו לדחוף את זה, לנסות לדחוף את זה באירופה, וזאת גם בעיה, כי מה לא שונאים אותנו עכשיו בכל העולם, אז זה... כן, אבל אתה... אני מקווה אתה... שזה לא נפל בין הקלעים. אה, כן, אבל מכיוון שאתה לא כאן, אלא ב-LA, אז אולי אפשר למכור את זה קצת יותר, יותר בקלות. אז... כן, אה... אבל don't, don't, don't underestimate anti-Semitism. לעולם לא. לעולם mm -hmm. לא. לא. כן. כן, אה, מה אני אתה... אני לא יודע אם... אנחנו נשים עכשיו, קורה? נשים את flat earth, מה יש לנו? אני הולך רגע לראות מה יש לי ברשימת שידור. hold on, הכל טוב. אוקיי, אוקיי. אל תשכח שרצית להגיד משהו. our universe. our universe, אוקיי. פתחת? כן. דבקתי על השולחן, זה נשמע, כן? <laughs> אה, זה יופי. כן, אני, אני, איך הייתי? לא, לא רוצה להישמע כאילו הוא זה, אבל אני נורא נורא אוהב את הדבר הזה. גם אני. <laughs> זה... <laughs> תודה. זאת <laughs> אומרת, כתבתי על זה כשזה יצא ב, בפייסבוק, אצלי בלעיתון קום, עכשיו אנחנו משמיעים את זה, ואתה יודע מה? זה נשמע כמו ג'ינגל של משהו שצריך להיות. זאת אומרת... נכון? זה שאלתי את עוז, כן? אני נהנה מהיצירה הזו, ממש. עכשיו, כל... זה נעשה, כפי שאמרנו, בתהליך יצירה טרנס-אטלנטי. איך עושים את זה? זה? זאת אומרת, אני מניח שיוצר, צריך את האינטראקציה האישית, פנים אל פנים, פה זה קצת שונה. <אח> <אח> לא, זה שונה, זה שונה, זה נשמע... אנחנו כאילו באותו חדר, זה, אתה יודע, עם זום. אני שומע in real time מה הוא עושה, הוא שומע מה אני עושה, אני שולח לו פיילינג, הוא שולח לי פיילינג. זאת אינטרציה מאוד מאוד דינמית, זה לא... תראה, אתה יודע כמה סקורים אני עשיתי עם הוגריה ועם מקדוניה. כשאתה פה <אח> והם שם. <אח> כן, אני מנצח עליהם, זה, זה, זה כבר לא... זה לא ביג דיל. יש בזה משהו אקזוטי, יש בזה משהו רומנטי אפילו, המרחק הזה. יש פה עכשיו בקטע הזה... משהו אוריינטלי, וזה נשמע ממש מפה, מכאן. למה אני קורא לזה, למה אני קורא לזה our universe? כי זה מפה, ואני מפה, מה? בגלל שאני גר בלוס אנג'לס, אני משם? מה העניין? כבר נגמר. כבר נגמר. Okay. אה, יש לנו עוד אחד מפני okay. פלאטרס, כן? אתה בפלאנט או אתה חר? מה? שנייה, שנייה. אתה בפלאנט או הסמוטרס? אה, פלאנט. אוקיי, okay, נשים עכשיו ברקע גם את פלאט פלאנט, כי אנחנו לא נוותר ונסתפק בקטע אחד okay. מהאקום okay. הזה. Okay. ועל הרקע של פלאנטס, וכוכבים, ויוניברס, טוב, אני חייב לשאול אותך את השאלה הזאת. כן. אתה היית חתום על ההורוסקופ ולעיתון. נכון. למעשה במע, <laughs> עד 1971 אולי, אני לא יודע, אבל בכל אופן, בשנה הראשונה של העיתון, כשהוא יצא פעם בשבועיים ואחר כך פעם בשבוע, הורוסקופ, מישה סגל. דרך אגב, יש לך שם פה, יש לך על המחשב קובץ. JPEG של אחד ההורוסקופים של השבוע לפני 55 שנה, אם התחשק לך להכיר משהו על עצמך, עוז. אתה כתבת את זה? לא, אני לא כתבתי את זה, אבל שתבין את הרקע, אני הייתי ידוע בתקופה ההיא על זה שהייתי נכנס למסיבה, הייתי הולך לבן אדם, אומר לו, אתה שור, אתה קשת, את מאזניים, את טלה, ו... הייתי מפספס אחד ל-20. יפה. וזה היה כל כך הרבה, זה היה משהו מין סאב-קלצ'ר uh, כזה. כן. וחבר'ה בלעיתון ידעו את זה, אמרו מישהו, תשמע, אתה כל כך באסטרולוגיה, אנחנו הולכים לפתוח מדור אסטרולוגי, אכפת לך אם נשים את השם שלך על זה? אמרתי, בכלל לא לי, למה לא? אז מה שהיה קורה זה שאני לא זוכר את העורך, מה שמו היה. אורי אלוני ודוד פז. Wait? אז זה היה אורי אלוני, אני חושב, אבל uh, הוא היה מצלצל אליי uh, יומיים לפני, והיה אומר לי, תשמע, השבוע זה וזה וזה ו... אז הייתי אומר לו, כן, זה בסדר, זה נשמע לי טוב. וככה זה היה... זה, זה היה כאילו, כאילו G -G -G -G אתה מבין? <laughs> <laughs> אני, הייתי, אני הייתי כאילו... אומר זה בסדר, וזהו, אבל euh, לא כתבתי את זה ישירות. הייתי פשוט ידוע כאסטרולוגיה. עכשיו אני צריך לשאול את אמירה אם לגלות את ה... היה לי בראש כן. Uh, הייתה תקופה שאני כתבתי את ההורוסקופ בלישה. Mm -hmm. כן, ויצא שאני אפילו קלטתי. זאת אומרת, אמירה קיבלה בעיקר, אמירה אז עבדה בלישה. היא קיבלה תגובות מאנשים שהתקשרו ואמרו, באמת, ההורוסקופ קלה. אז הנה, אנחנו חוסים כאן סודות. מאיזה דבר? מצאנו משהו משותף. אני גם זוכר שבלעיתון, אז נכתב שאתה נוסע לגרמניה, לבוחום, ובוכום הרי ידוע גם במצפה הכוכבים הידוע שם. נכון, נכון. אז בטוח שביקרת שם כמה פעמים. ביקרתי, בטח שביקרתי, אבל, אבל עיקר, עיקר שהותי בבוכום הייתה לימוד מוזיקה, טכניקה של המאה העשרים, עם מאסטר דיטר שנבך. Okay. אז בוא נחזיר אותך לארץ, תחילת שנות ה-70, 71, 72, אתה גם כותב מוזיקה לסרטים. חסמבה, בין היתר. כן? יש לנו כאן, מונח לנו כאן שיר מתוך הסמבה, אנחנו לא צריכים, אם אתה רוצה להעלות את זה עוד. עוד פעם, לכתוב מוזיקה... קצת בר, נוריד את זה טיפה. לכתוב מוזיקה לסרטים ישראלים שונה ממה שאתה עשית בהמשך לסרטים בארצות הברית, או שלכתוב מוזיקה לסרט זה לכתוב מוזיקה לסרט. בגדול, לכתוב מוזיקה לסרט זה לכתוב מוזיקה לסרט. כל סרט אומר לך את מה שהוא רוצה להגיד לך, ופלוס הבמאי או המפיק, וזהו. אבל ההבדל המהותי הוא שכשהייתי בארץ לא הייתי קומפוזיטור סרטים. הייתי סונגרייטר שגם הוזמן לכתוב מוזיקה לתיאטרון, לפילהרמונית, לאנסמבל הקאמרי, לסרטים, לטלוויזיה, לטלוויזיה הלימודית. אני חלשתי על הכל, אבל כל, הכ כל הכוח שלי בארץ הגיע מיליד הארץ עד הקיץ, ציפור שנייה מזה, מזה הגיע הפאוור בייס שלי. אני אומר פאוור בייס כי זה מאוד מאוד חשוב, והביטוי הזה לגביי, וזה ש... ישראל תמיד הייתה ביתי ותמיד הייתה ה-power base שלי. ואני גם שמתי לב שמבחינה, פשוט מבחינה ספירטואלית, אם הייתי מאבד קצת קשר עם הארץ, דברים היו נופלים לי גם פה. וזה היה קשר שאני מאוד מאוד שמרתי עליו. ו... ו... אבל הבסיס היה כתיבת שירים. עכשיו, התחילו לפנות אליי, ו... אני לא ידעתי מה זה מוזיקה לסרטים, הייתי צריך לקבל קצת הנחיות. רגע, אז, שוב... אז, אז היית מקבל תסריט, אה, או, או סתם איזשהו, אני לא יודע מה, אה, אה, סינופסיס קצר מאוד? מה, איך זה עובד? לא, אה, בדרך כלל אני גם, גם פה, אני, אני מבקש כמה שיותר לא להראות לי דברים לפני כן. כי אתה לא כותב מוזיקה לתסריט, אתה לא כותב מוזיקה למילים, אתה כותב מוזיקה לסרט. וסרט הוויז'ואל, יש לו ממד חשוב מאוד, אם לא עיקרי, שאתה, שאין לך אותו בקריאה, אז אתה קורא משהו ונראה לך, או oh, פה זה יהיה ערב ומזג אוויר וזה, ואתה, ואתה מקבל את הסרט וזה בכלל יום קיצי וכל זה, ופתאום מה שחשבת מבחינה מוזיקלית לא, לא עובד. אז אני, אז בארץ, מה, ש, מה שהיה זה שהבמאי, זה היה קצת מצב לא נעים, כי הם, הם הזמינו את, הם רצו משהו מודרני. אז הם הזמינו את מל קלר. ומל קלר היה מנטור שלי, מורה שלי, וגם ניגנתי ברביעייה שלו הרבה. והם לא, זה לא היה מספיק, זה היה קצת יותר מדי טרדיציונלי בשבילהם, והבמאי, משהו כמו היה, הוא היה... מפורסם בארץ, יש לך את גוגל שמה? על איזה סרט אנחנו מדברים? חסמבה. חסמבה, חס... נו... הוא עבד הרבה עם גלובוס ועם בארצות הברית. אולי יואל זילבר? או אז דוידזון. יואל זילבר, תודה. יואל זילבר, אוקיי. דוידזון היה קשור לשבלול ולחבר'ה האלה. והוא אמר לי, תשמע מי שאני שמעתי דברים שלך ואני... אני לא רוצה להגיד לך יותר מדי ולא להצר את צעדיך. תראה את הסרט, אנחנו צריכים מוזיקה פה, פה ופה ופה וצריכים שירים. תכתוב מה שבא לך ובוא נראה איך זה, מה קורה. עכשיו, זה היה קצת ריסקי, כי בתקופה ההיא, גם בארה״ב וגם בכל העולם, לא יכולת לעשות דמוים כמו היום. אתה היום עושה את הסקור ומשמיע אותו כמו שהוא. אתה היית מנגן משהו על פסנתר ו... מהמהם משהו ומסביר קצב וזה. ואני לקחתי שוב את הרקע הג'אזי שלי ו וכתבתי קיואים שהם היו מושפעים מביצ'ס ברו של מיילס דייוויס. והאפיזודה שלי עכשיו אם היא יתחשק לכם אפיזודה מספר 3 מדברת על איך התחלתי את הקריירה שלי בניו יורק שהתחילה עם המפיק של מיילס דייוויס. אלה פודקאסטים שאתה מעלה ביוטיוב. נכון? כן, העליתי היום את אפיזודה שלו, שהתחלתי ממש לפני שבועיים ואני עושה את הפודקאסטים המוקלטים האלה. אז אפיסודה השנייה הייתה על פאנטום אוף די אופרה, הראשונה הייתה אינטרודקטורי, שלישית הייתה על איך התחלתי את הקריירה בניו יורק, שזה, שזה מעניין. Uh, סיפור מעניין. וזהו, אז... Uh, uh, uh, והבאתי את כל החבר'ה, את uh, יוס, יוסי לוי, פפר לוי, את... Uh, את המתופפת, את ארלה קמינסקי, את רומן קונצמן, את כל החבר'ה האלה, ועשינו המון אלתורים, ויצא משהו שעד היום אתה יכול לשמוע את זה, זה, חוץ מהפרודקשן של זה, שזה outdated, המוזיקה עצמה לא, לא השתנתה כמעט. וזהו, ונורא התלהבתי מהעניין הזה, זה היה כזה יואו, וגם כשה... נכנס לאולפה לאולם בפעם ראשונה ואתה רואה את הסרט הגדול הזה עם המסך הזה והמוזיקה שלך בסטריאו כזה זה נורא הלהיב אותי. אז uh, עשיתי עוד שלושה סרטים בארץ וזהו ואז הגעתי ל... כשהגעתי ל... לארה״ב קודם כל ברקלי קולג' גמרתי את ברקלי קולג' וכשהגעתי לניו יורק התחלתי בעצם עם ג'אז. עם בדי ריץ', מנאט פרגוסן, טיומאסרו, עם כל החבר'ה האלה. כאן בסוגריים אנחנו צריכים להגיד שאתה גם מוצא את האלבום הראשון שלך שם, ב-91', היה עם צ'יק קוריאה. צ'יק קוריאה, ו... פרדי הברד. זה היה כבר בלוס אנג'לס, כן. נכון? וזה האפיזודה הבאה שלי, על צ'יק קוריאה. <laughs> <laughs> אז אתה יודע מה? אז בוא תשים ברקע את זמבוקה, שינגן לנו ככה, כי זה, זה בעצם... הנה. בבקשה, בבקשה. הנה, זה ברקע. אבל נמשיך לדבר על סקורים. אה, ברקע. אה, על מה קיבלת את האמי? על סרט טלוויזיה. כן. איזה סרט? איזה אה, שם, לא אגיד לך הרבה. Andrea's Story. זה אחד מהסרטים האלה, Movie of the Week. על, על, על, זה היה ABC. ודרך אגב, קיבלתי גם נומינשן. כן. זה היה סרט PBS כזה, אה, אה, Public Radio. אוקיי. איפה אתה מחזיק את האמי שהמצלמה יכולה לראות? כן, אתה תרים, תרים אותו, שנראה את הפסלון, מה יש? סוף סוף מישהו משלנו זוכה באמי, אנחנו רוצים לראות. עוז, תסתכל. אולי גם אנחנו נזכה פעם רואה? באמי על משהו. איפה אתה הוא? אתה רואה? הנה, הנה. זה הנומיניישן. כן. וזה, רגע, איפה, וזה פה, איפה היד שלי? זה האמי, אתה רואה? יפה, אנחנו רואים כאן משהו עגול, חמוד, זה האמי. רגע, אתה אמ... יודע מה? בואו אני אותו באור. And, and the אמי went to uh, מישה סגל. הנה, יפה, זה האמי של uh, מישה סגל. Yeah. כבוד, המישה. כבוד לכולנו. אתה yeah. ממש... Yeah. ממשיך so לעשות סקורי? Uh, בשנה שעברה קיבלתי, כן, קיבלתי ללוס אנג'לס פסטיבל, best score for short movie, קיבלתי את זה. לא רואים? Mm? איפה? Uh, זכוכית. זכוכית. 아, אוקיי, זכוכית, אנחנו לא <laughs> נתעסק <רואה>? איתה. כן. <laughs> <laughs> <laughs> ומה שמעניין זה שבסרט הזה, כמו עוד סרט אחר שעשיתי, שהבמאי... שה... שמו פייצל אחמד. יפה, יפה. הוא, הוא, הוא, אנגלי, הוא פקיסטני אנגלי כן. אה, מלידס, לידס. ומה זה טפצנו ראש. ובן אדם מדהים נפש ומוכשר, אני הייתי ב... הייתה עבודה נהדרת. שוב עבדנו לידס, לוס אנג'לס. הנה הסולו של צ'יק. איפה הסולו של צ'יק? עכשיו. אה, הורדת אותו? צ'יק כועס מאוד עליך, אז אני באמת... טוב. בדיוק הורדת ברגע שצ'יק התחיל את הסולו. הוא החזיר. יפה. פיוז'ן נהדר. יופי של דבר, נכון? תראה, בפודקאסט הזה אנחנו... זה עבודה של אינצ'יק. אנחנו מדלגים פה, לא שומעים על כרונולוגיה, אלא כן? אז אני רוצה... על כרונולוגיה. אז בוא נחזיר אותך. נחזיר? נחזיר אותך עכשיו לארץ. נורא כיף איתכם דרך אגב, נורא כיף איתכם. תודה רבה. אגב, זה ניסיון ראשון שלי לעשות את זה כאן, בווידאו, כן. ואני חושב שזה עובד לא רע, לא? הוא עושה עם הראש כן. אה... לי, לי זה עובד נהדר. יפה. דרך אגב, שמתי אותי, שמתי אותי מאוזן עכשיו, רואים אותי מאוזן או אנכי? מישה, אתה תמיד מאוזן, זה בסדר. אתה מאוזן, ומה שאתה, <laughs> שאתה, רואה, שאתה רואה בבית, מישה, זה לא מה שהצופים כן. או החבר'ה שלנו רואים בעצם. אז אמרתי, בוא נחזיר, אה, אותך, בוא נחזיר אותך לארץ קצת. קולות, אוקיי. קולות, האלבום של חווה אלברשטיין. טוב, קולות זה קולות. דמר. אה, טוב, לדעתי זה האלבום הכי טוב שעשיתי בארץ. אני חזרתי מברקלי, זה היה ל... לדבר הזה יש היסטוריה, יש היסטוריה לדבר הזה. אני בכלל, כשעברתי ללוס אנג'לס, זה אותי עוד יותר מהארץ, ואני הייתי נורא עסוק בלהתחיל את הקריירה שלי ב-LA. וברקע, קולות. אז עברתי ל-LA, אז תעשיית התקליטים קצת נפלה, והחלטתי שעשיתי כמה ג'ינגלים וזה לא היה לרוחי, אז עברתי ל-LA להיכנס לעולם הסרטים. וביקרתי אצל איזה בחור, רפי מילגרום, יום אחד, הייתה איזה ארוחת ערב, כמה חבר'ה, וזה, והוא, והוא, והוא אמר לי, דיברנו וזה, מישה, מה אתה עושה וזה וזה, והוא אמר לי, תגיד, אתה שמעת על יהודית רביץ? אמרתי לו, מה זה יהודית רביץ? עד כדי כך הייתי מרוחק. אז אמרתי, שם, הוא אמר, תשמע, והוא שם תקליט, והתקליט התחיל לקפתה את ידי, ואמרתי, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע אני חייב לשבת. ההתחלה הזאת הייתה כל כך פנטסטית וכל, וכל כך שונה מכל דבר שהיה בארץ עד אז. רק זה, זה כל מה ששמעתי. לקחת את ידי, אמרתי, עצור. אמרת דברים ש... יפים קורים בארץ כשאני לא שם, מה? לא, לא רק דברים יפים. אני שמעתי, כמובן הקשבתי לכל השיר הזה, שזה שיר גאוני, אני, אני דרך אגב בשוק על מתי, אני מקווה שהכל יהיה בסדר שם. אמן, אמן. כן, אני פשוט, uh, תשמע, זה... לא, לא נדבר על זה. <laughs> אז uh, הפקה ו של, של, של נגינה וכל הדברים האלה, ואמרתי, טוב, uh, השרביט... נלקח ממני <laughs> והלך הלאה. ואמרתי, טוב, אני חייב... אני חייב לבוא לארץ, לפגוש את אהוד ואת, ואת כל החבר'ה, שוב... אני חייב ליצור את לא, הכסף, זה, לא... זה לא בסדר להיות מנותק. וממש באותו שבוע, שככה יהיה לי טוב. <laughs> באותו שבוע אני מקבל צלצול מהארץ, מ-NMC, מישה, היי, זה יורק, אני חושב שזה יורק היה יורק... יורק בן דוד. יורק בן דוד. הוא אמר, היי, מישה, זה יורק, אני ב-NMC, דררה. מתחשק לך לעשות תקליט ריוניון עם חווה בו אלברשטיין. בוא נעשה סוגריים ונגיד ריוניון, כי בעצם את אחד הדברים הראשונים של המוטה פרפר מ-68, זה גם שלך. שלך ושל אהוד מנור. זה השיר הראשון שכתבתי בארץ בחיי, וזה שיר... זה, בתוכנית הישראלית שלי, על השיר הזה אני הולך להתרכז. אתם עושים לי את הפודקאסטים. לא חשוב, <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו עושים <laughs> לך פרומו, עושים לך פרומו לפודקאסט. <laughs> נכון, נכון, נכון, תודה, תודה. anyway, אז uh, זה לא יהיה הבא, זה יהיה הבא, אחד אחרי הבא. Uh, כי הבא זה על צ'יקוריה. Uh, אז... Uh, Uh, אמרתי לו את, אתה לא תאמין, אני השבוע uh, אמרתי אני חייב לבוא לארץ, אני חייב לעשות משהו כי הניתוק <חש> הזה מתחיל להיות לו לא לעניין ושמעתי <חש> את יהודית רביץ וזה, וזה, וזה פנומן הדבר הזה ואני רוצה, רוצה להכיר אותה וכל זה אז אמרתי לו מה זה בטח, אז הוא זהו, באתי לארץ והבאתי את כל ה... את כל היישום של מה שלמדתי בב... בברקלי, שזאת הייתה תוספת שכבה ענקית על מה שידעתי מקודם, ויישמתי את כל העניין הזה ל... ליצירת התקליט הזה. ואני אגיד לך, הקומפלימנט הכי גדול שקיבלתי על התקליט הזה היה יום אחד, היה ריאיון עם משה וילנסקי, בטח אף אחד לא יודע כבר מי זה, אבל הוא היה אישיות הרדיו הכי דומיננטית בעולם המוזיקה בארץ, כן? זה הסבר נכון? משה וילנסקי היה מלחין מאוד מאוד ידוע ונחשב, וגם אחד ממקימי אקום, אם אנחנו כבר מדברים. אה, או זה לא ידעתי. אתה רואה, מהר, הרי... הראש מוציא כל מיני עובדות שלא חשובות. נהדר, נהדר, אבל יש את המגרות האלה, זה חשוב. כן. אז הוא, אז היה רעיון איתו, ופתאום ש... עלה התקליט הזה קולות, ושאלו אותו, מה דעתך? אז הוא אמר, הנה מה דעתי, כל מי שבארץ רוצה ללמוד, ל... ללכת לבית ספר, לעיבודים, שיקנה את התקליט הזה. ש... לא צריך ללכת לבית ספר, זה היה, זה, זה ממשה וילנסקי, זה היה, אתה יודע, אתה, אתה, דיברנו על אוטוריטות לגביי, שאמירה זו או אחרת הייתה מאוד משמעותית לגביי, כמו, כמו אורי, אתה לא אומן. זה היה, זה, לא הייתי צריך יותר מזה, זה היה משהו, אני, אני ממש עדיין שומע את התקליט הזה לפעמים, ו... לא לפעמים, אני, כשאני שומע אותו, אני עדיין מכיר ב, ב, ב, במה שנכנס לעשייה הטכנולית הזאת, זה, זה היה ניסיון אדיר. Hey, האמירה הזאת של וילנסקי מחקה לך את האמירה של אורי או ש... כן, hey, תשמע, האמירות האלה כבר נמחקו מזמן, הנגטיביות זה... זה, זה, זה... בזמן ההוא זה כבר, אתה יודע, גם לא קיבלתי הרבה כאלה כבר אחר כך, אבל אם הייתה תקלה כזאת, אני לא לקחתי את זה יותר ברצינות. אז עוד פעם אני קופץ לנושא אחר, אנחנו התפתחנו עם אברהם ושרה, וזה נורא נורא נורא ביטלסי. הבלעדי הבלעדה. כן, נורא ביטלסי. אז אני אומר, עוז, אולי תשים לנו את בחזרה לברית המועצות של, של מישה. גרסה עברית? מי כתב את המילים? אתה? אין לי מושג, אני <laughs> לא זוכר. <laughs> אני אבדוק את זה אחר כך ונעדכן בפודקאסט הבא. אז הנה, בחזרה... הוא לא יום גפן. נבדוק? אבל אל, אבל אל, אל תשמיעו את כולו. זה לא, זה, תשמיע תשמיע תשמיע ברקע, זה יהיה ברקע, זה יהיה ברקע. זה יהיה ברקע. אנחנו מילא מתקרבים uh, בצעדי ענק, uh, כמה נשאר לנו עוד, uh, עוז, בערך? יש לנו עוד כמה דקות. יש לנו אבל עוד, עוד, uh, עוד uh, על uh, מה לדבר. תשמע, אני יודע איזה שיר, עם איזה שיר אני רוצה לסיים את, ה, את השיחה הזאת איתך, uh, אבל לפני זה, יש מישהו... שאתה יכול לומר לעצמך, בזכותו אני פה עושה מוזיקה, מתפרנס ממוזיקה, אוהב מוזיקה, מישהו אחד ספציפי, או שזו תרכובת של כל כך הרבה אנשים שהביאו אותך הלום. אתה שואל שאלה מאוד קומפליקטד. Uh, uh, אני יודע. ש... כי לא, לא, כי בדרך כלל יש את זה מתוך אחת. יש שני אנשים, ואחד можете... מהם בעצם עשה את זה. הראשון זה אבא שלי שהוא inadvertently, איך הוא אומר את זה בעברית? ללא כוונה מראש. ללא כוונה מראש. מבלי להתכוון לכך, בלי להתכוון. כי הוא לא היה במסורתי כזה, הוא היה בעננים, והוא עזב כשהייתי בן עשר. והוא, אתה יודע, אני רציתי פסנתר בגיל שלוש, הוא מכר את הפסנתר במקום, זה היה משהו כזה, הלך כאילו אנטי, אבל בלי לרצות, הוא נתן לי את העולם המוזיקלי הזה, באמת לעומק עומק עומק. אני מאמין שהייתי מגיע לזה גם בלעדיו, אבל הוא דחף את זה, אבל היה בן אדם אחד שבזכותו, יש את, ה, את הדבר הזה שנקרא מרשה סגל. ושם הבן אדם הזה הוא פנצ'ו בלומנצווייג. קונטרה בסיסט, לא? יפה. תודה. פנצ'ו בלומנצווייג. אף אחד לא יודע מי הוא כבר. היה... פנצ'ו בלומנצווייג היה בסיסט שהיה מארגנטינה. היה לו את הזה, מי שלנו, בואו נלגן קצת מוזיקה, וזה היה זה שלו. ו... הוא היה אצל שנים... אוי, זה נורא צועק לי. תוריד קצת עוז. כן, כבר לא הצעקתי <אח> <לך>. יופי. <אח> ופנצ'ו נורא אהב אותי. והוא היה... היה, היה, הייתה איזה מין כימיה כזאת, ובמקרה הוא גם גר, אני הייתי גר ברמת אביב ברחוב ברודצקי 52, והוא גר ברחוב הבא, אני לא זוכר את השם של הרחוב הזה, קצת לקראת האוניברסיטה, רחוב הבא. אז כשסיימתי את הצבא, יש הרבה שקורים לפני הצבא, אבל כשסיימתי את הצבא, הלכתי, הייתי בא אליו וככה, לא ניגנתי עוד פסנתר כל כך, קשקשתי, והוא, אתה יודע, encouraged me, בוא אליי נעשה קצת בלוז. וזהו, יום אחד באתי אליו, ואמרתי לו, אני לא רוצה, לא רוצה לנגן, לא רוצה לעשות שום דבר. הוא אמר, מישה, מה, מה קורה? אמרתי לו, אין, אני לא יודע מה אני אעשה, מה אני אעשה עם החיים שלי, אני, אני לא גמרתי בית ספר, לא... לא למדתי שום דבר, אני, לא, אני קצת מנגן סקספון, אבל... אז הוא שם את הבאס, השעין את הבאס על הקיר, בא אליי קרוב קרוב, ואמר לי, מישה, אתה מוזיקאי. וכשהוא אמר את זה, כשהוא אמר את זה, הוא פוצץ את השמש. זה היה משהו, זה, זה, זה, זה נכנס לי בין העיניים. ופיצץ לי, פיצץ אותי. אני, הוא נתן לי את הרשות לקרוא לעצמי את הדבר הזה שלא העזתי לקרוא לעצמי כי אני לא, לא, לא למדתי מוזיקה, אבל הייתי מוזיקאי, הייתי כבר מאלתר בגיל עשר, הייתי מאלתר עם דייב בורבק ואילתורים נכונים, ואף אחד לא ידעתי מה אני עושה. אבל... ממנו רצתי לפלורט, אמרה, לפסנטר, אמרתי לה, אני רוצה ללמוד מוזיקה. אז היא אמרה, אני רק מכירה בן אדם אחד, שמו פאול בן חיים. אמרתי טוב אני הולך אליו אבל לא לא הוא קומפוזיטור גדול אתה עזור ולא לא איפה הוא איפה הוא? בירושלים. אה... לא לא לא הוא גר ביד כיכר דיזנגוף שם. אוקיי. Okay. ב... ליד תיאטרון האוהל ההוא. ואז אה... הלכתי אליו צלצלתי בדלת הוא פתח את הדלת ככה קצת היה יקק כזה. כן אמרתי לו מר, מר בן חיים אני באתי ללמוד איתך מוזיקה הוא אמר מ... מ... מי אתה? דומה לסיפור, דומה לסיפור שלי בניו, בניו יורק דרך אגב. <אח> והוא בסוף הוא פתח את הדלת ונכנס לי והוא אומר, תשמע, אני, אני, אני, אני לא מלמד יותר, אני לא, אני רק כותב, אני לא, הוא כבר, הוא כבר היה בן שבעים וחמש או משהו, <laughs> שהיום זה מצחיק אותי, אבל נראה לי נורא זקן אז. ו... והוא אמר לי, אני לא יכול ללמד אותך, אתה צריך ללכת לאיזה מורה פרטי, אמרתי לו, לא, לא, אין לי זמן, אתה אז הוא אמר לי, תגיד, כמה דיאזים יש במימז'ור? אמרתי לו, רגע, רגע, אל תגיד לי, אל תגיד לי, אמרתי לו. אני יודע, אני יודע. אני יודע, רק רגע. דו דיאז, רד דיאז, ספד והוא חייק. הוא אמר לי, אתה צריך קונסרבטוריה, אמרתי לו, לא, לא, אני... קיצור, נשארתי אצלו, את... יתר הסיפור זה באפיזודה הבאה שלי, אני לא, לא יכול לספר את כולו עכשיו, אבל התחלתי ללמוד איתו, ואחרי זה עברתי לנועם שרי וליצחק סדאי, ובגיל 24 ספגתי כל כך הרבה שהתחלתי לכתוב, ואז, ואז פתאום בא... בא לי מוטו פאפר ובא לי מחירים לגדול באותה שנה, והתפרסמתי תוך חודש. והנה אתה, מישה סגל, מוזיקאי, ותשמע, אנחנו הגענו לסוף הכמעט שעה הנפלאה הזאת. אנחנו נורא נהנינו. מרגיש כמו חמש דקות. זה אומר שעשינו משהו טוב. ואנחנו, אני בחרתי שיר לסיום, אם לא אכפת לך, יליד הארץ. זה שיר שמוכר okay. מהביצוע של אלי מגן, אבל כאן אנחנו נשמע את הביצוע שלך ליליד okay. הארץ. מישה, okay. תודה רבה שהיית איתנו מאל-איי הרחוקה. בהצלחה עם הפודקאסטים, אנחנו נעקוב אחרי זה. ותעדכן אותי בפייסבוק, מה חדש? You got it, אני נורא מודה לכם, נורא נהניתי, ומקווה שנעשה זה שוב. בעזרת השם. תודה רבה, להתראות משם. ביי. ביי. On one day, you will come and go Mother, it's the song to you On your Lord, after you bring me to you ירוק מלילה נאור, וילד שפקח עיניו לשמש, כאן בארץ אל, בצל כרמל, ליד ה... chez comme va' chirou allé mais terre vie les chez ענף ירוק מלילה נאור, וילד שפקח עיניו לשמש, כאן בארץ אל, בצל כרמל ליד הנע. yo va ze chirou all רדיו קסם 106 FM אתם, אתם, אתם מאזינים לרדיו קסם, לרדיו קסם, לרדיו קסם, לרדיו